וחצי הדם זרק על המזבח. ויקח ספר הברית, ויקרא באוזני העם, ויאמרו, כל אשר דיבר אדוני, נעשה ונשמע. ויקח משה את הדם, ויזרוק על העם, ויומר, הנה דם הברית אשר קראת אדוני עמכם, על כל הדברים האלה. ויעל משה ואהרון, נדב ואביהו, ושבעים מזקני ישראל, ויראו את אלוהי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לטוהר, ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלוהים, ויאכלו, וישתו. ויומר אדוני אל משה, עלה אלי ההרה, ואהיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן.